Telebistai patuko dugu goizuntan, aldudarrak bideo elkarteak bere ogoi garen urte bete txos patuko du larun batuntan, unekin batean bidarraiko ualdea egoitza estrenatuko du eta gurekin Simon Karrer eta Pantsika Maitea arduradunak eta langileak egunon? Egunon, egunon. Elkarteak ogoi urte baditu Simun Karrer, kanaldudek zenbat, gutxi gura bera? Mm, kanaldude izena gertu 2000, 2000 urtean uchi eta lehen ujatsak uh, elebista de zen proitu batekin hasi zen beraz bideo caseta bat 87an uh, egin ginwen lehen len bideo uh, casetaori beraz uh, kasik ja eranginezake ber dutela aldo da bideo ta kanalude ala el gikin dutsi eh bada el cartea bestia comunicacion tres jeneran dendugu izena uh... Egitura e, egitura juridiko aldudagak bideo sortu da kanalude proiektua edo telebista proiektua erabaitekolukgaldeuntan. eta gu igatianan ezzinan dira ez, zin yangira, ez zin ondoan pixka bat e, ikusi ze irudiak zepizu duen. SimonKG eh, aldudagak bideo sorttu zelarik du hogoi urte, bideo hori eginent zela, zuk penttatzen altzi nuen? U, ezgi, ezgin nuen garaai hontan gauza handirik pentsatzen pixka bat uh, biziak kajgaitu uh, untara, Gero... Ideia hori zen, pentsatzen ginoen bai, uh, ikatiak, uh, lutu, lutua gira ikatian uh, ibilbideari. Uh, ikatiak egiten zuten lana Lujalde, Lujaldean, eta Euskarazko ikatiak uh, bereziki. Uh, zerbait egiten altzela, eta telebista entzun entzunikuseko tele, uh, teknikak uh, ginituen batzuk, uh, bon, pentsatu dugu, zendako ez gure lana ere sortu uh, hemen egian, eta uh, izaiteko ikusteko nola telebista Egi telebista bat egiten altzela eta egitelebista gure buruan astapenetik zen uh, tresna bat egi uh, ola gogo kolektiboak eramaiteko zer geroa nola eraman uh, lujalde horren uh, emunen geroa Elgarekin eta nolat jana bat bilakarazi telebista. Ez baite ez para asialiko zerbait edo, edo bakarrik gainetik beherera etortzen den zerbait, mainina denak elgarekin egitakin eta pisa teknika horiek praktikatu aipatzen zen haitz, teknika horien demokratizatzea eta jendeak eskuetan hartzea eta bon pixkatji jartzietan egitena zena eta initz eh, erritarrekin egiten sent zerbait hala bai komplik, komplikatuago gutiago, edo hasta piña gure hala gure aldetik likes ganez teknika fidu edo material gehiago behar duela televistak hala hori da hori izan da pario pario handi bat eta uh, baina uh, Uh, emekemeki lortu da lagundu gaitu tekniko aldaketak uh, bon pixka da eh, informatika etorri da initiative eta orain hal uh, gutxi edekin alere egiten al, uh, erekin, al alira, kalitatezko gauzak egiten al dira eta berba ere hortan berezitu gira uh, tresnabat hartzea eta bere uneko berreuna edo irueuna ateratzeat jesna horretatik egitea, egin ala ongi ahal guti erekin. Mm -hmm, Pantsikamaitia, eh? behar badara, estapenean zuk etxinuen dola hori urte ez hor, Urbilitik bai laguntzaile bezala behar da, xartia zira buru belarri horretan uh, uh, aldu eta aldudarrak bideon, huai lana uh, nola banatzen nazuen lana? ba talde lana da eh 11tik hala ere ainitzen galde egiten dauke utzi ama zireste 11gira bon denak denbora hosozari direnak baina uh, oroar uh, taldearen uh, kudeantzan pasatzen da, taldeak kudeatzen du. Epatutuzu eh, elkarte bat girela, baina uh, 2008an kooperatiba bat bilakatu gira, beraz juridikoki uh, kooperatiba moduan funtzionatzen dugu. Eta gero, uh, bon, batzu berezituak dira gehiago uh, filmaketan eta muntaketa lanetan, beste batzuk uh, gehiago uh, animazio uh, jenden mintza arazten, uh, alde editorial hori zain zen, gure baloreak zain duz, ordoan zeindirakan alduderen baloreak, bo, guk erreten dugu, hiru badirela, alde batetzik euskara, biztan dena, euskara, parte hartzailea gira, simureka aipatzen zuen bezala erritarekin egiten dugu, eta gero lugaldea. Eh, bon, Egia da bai, bidarrainko katoa girela, aldo detik abiatu ginen, gero doni garazirat joan, doni bane garazitik orain bidarraink gira. Euskalegiaren, edo ipache euskalegiaren bihotzean, baina nisaiatzen gira, eh, lugalde guzirat eh, joaiten, eh, Sibirurat, Basenabarrerat, eh, Lapurdirat. Eta ara, egun erokoan horien guzien ere maiteko ere behar dela bai kudeat idazkaritzan kontu egileak behar dira ere gerotak gileago, mentura zori simunekai batuko dugu ere uh, uh, ingur -gure inguruan badira uh, sorzaileak eta beraz horien lanak ere harzen ditugu, entzatzen gira horien laguntzen eta hortarako ere batuko dugu bat. <risa> Aludarrak bideo elkarteak ogoi urte Urte eta ualdea bere bidarraiko egoitzaren estrenaa ospatuko ditu larun batuntan bidarrain Bantxika Maitea eta Simon Karrer Aludarrak bideoko arduradunak ostegoen ontako goiz goizbegin Orte betetze borobil aipatzeko, segitzeko, goi orte simunkarren lan egiteko manerak kanbiatu dira pentsatzen dut. Al gutirekin asizitela, al guti beti bainan gehiago, komparatuz interneten garapena, hor dela, bestiak beste, hainitz kambiatu da lan egiteko manera? Bai, bai, hainitz kambiatu da segur, berezikia aipatzen nuen eta dela informatikaren txartzeak eta hor gira kostu mailan kalitate handiko materialak presio gure ekonomiak ahaltzen ahaltzen ahal gaitu hori izaitea olako olako tresnak, beraz gaur egun baditugu produksio mail handiko produksio horako tresnak eta, eta ere beha dugun atxikitzen eta garatzen aktivitateak lagundu gaitu izaiten behar dugun materiala. beraz orain horrekatu da, erregularki baditugu, matejala horien keta Gure lan ean gure la lanean eta ikan behar dira aldatu uh, material. Beraz partez uh, egiten da, hor gira garai bat ean laster gure kamerak aldatu behar ditugu. Baina aldi oro dela eun mila euroko imertxeo batzuk egin behar direnak. Beraz hori, uri guzia konduta nartzeko da. Baina bai, bizikia aldatu dira. Guretako ikasi dugun teknika um, ez, ez da berdina, baina funtsa teknika beti egokitzen gira, Uh, gehiago ez dena alatu dela zertarako uh, den uh, tresna hori, eta tresna hori dela uh, erritarri eh, itzae emaiteko hoiekin uh, uh, lan egiteko gogoetak eramaiteko, laguntzeko gogoetak egiten, eta hori ikusten dugu eta hori ginen hor prestatzeko larun bateko eguna um, dokumentu batzuk uh, berrizidekitzen dola ugoi urtekoak, eta ikusten dugu diskurtsua eta haiten ginuan gauzak berdinan girela, beraz wala, batetik teknikoki gauzal al nitalatu baina funtsaletik gure ustez be, beti berbi media segitzen dugu eta horira ongi ongi dena mm -hmm. gure eguneroko lanean jaiten dugu jendeari zi ez begiratu kamera azkenian, antzi materiala badela, inguruan eta eta egan erango dituuenenak parteka uh, zuen uh, egiteko moldeak zuen eginaiak, nahiak zuen amitsak. eta ara, teknika hori hori simuneek egiten duen bezala, zinez uh, jendearen esku ezarri nahi dugu, baina beste alde batetik nahi dugu jendeak ahz dezan hori. Gaitzeko txesena duzuela eskuetan, eh? hala ere e, zailtasunak badira diru mailan pentsatzen dut diru zama haundiak dira, langilen aldetik bat, bai eta ere behar bat telebistan hori nogeiago, beti jatier konparatuza dibidez e, e, teknika mailan, eh? eta hor, bez, hortaz gain, hundira beste zailtasunak ikusten ditu Oh, bo, nire aletik zaitasunak uh, olako proieitu bat eramaiteko um, pentsatzen ez dugun leku batean. Hor, uh, olako bidahaietik edo bak ne eramaitea telebista proieitu bat astapenetik uh, hainitzek uh, haiten aukutu, ez mei joan kostalera, jende gehiago bada, gauzak, bo, hori da piskabat zaitasun betirako zaitasuna. Gero, uh, eraikitzen dugu, eramaiteen dugu, biziki tale dinamikoa da, biziki laguntzaile eta laguntza beti zenit dugu inguruan, eta beti hor bada, eta hor zerrenda uh, ezin ma maitzeko da. Zenbat Sonbat laguntzaile? Hamak jende... bat langilea ipatzen giruen, eta laguntzailean txarea? Hor da, gauza laguntzaile orain konpikatuak badira beti danik izan dira goi bat pertsona beti inguruan urbil segitzen dutenak dugun aktivitatea, baina orain parte hartzaileak janei du lan egiten dugu emankizunak eraikitzen ditugu jendeekin eta, eta urtero e un ca parte hartzen dute edo ereportaje batentzat edo e mankisun batentzat batzuk bizpa irudi dira bakarrik baina eta hori uh, hartzen badira u goi urteak dira eunka. mila calle pasa dir gure gurekin lan egiten dutenak eta eta eskertzen ditugu fea hemen hor da hor da eta uh, egindena uh, lanodi beraz uh, Gero orain uh, garapen fase bat jangira be beti, uh, internetetik begira, kanalude internetetat azkartu nahi du bere lekoa, hor uh, horrein, hor uh, horrein, hor horrein zirezten bezala intsegur, uh, kanalude, da? Kanalude, <laughs> zuzenean ori, beraz, uh, kanalude zuzenean emankizun hori, beraz zuzenezkoak eskuin ezkeretik, kanalude zuzenean emankizun bat, ostegunero, zazpietan, eta da, finkatzen ari gira interneten uh, telebista bat, internetetik ikusten aldena, horre dela Internet. Dela gure jarioa pasatzeko bide bat, gero eta gehiago, interneten pasatzenena, zure telebistan ere aukera emaiten alda, eta aukere gira gogoetan tresna batzuk emaiteko, jenen eskuetan ejesteko lotura hori, internet eta telebistanen hartekoa. Baina, hanpentsatzen dugu, ondoko urteetan, laster kanalude ikusgai izanen dela telebistetan, beste uh, telebistak bezala. Gero TNT nundik... TNT-sarean hok... Oh, uh ba, gero gauhegun uh, ahdezagun uh, entzuten, uh, goizuntan uh, emankizun hori entzuten dituzten jendeak. Barakite orain nundik den telebistan ikusten duten uh, gauza, batzuek boxetik uh, lotuak dira, eta hori da internet-sarean, beste batzuek satellitetik, beste batzuek ente Hori guti, guti gora bera, hori, uh, hori guziari da nahazten, eta hori ez, ez, ez gira oztik... Uh, blokatu behar. Gaur egun, santza dugu, dugu internetetik, ikusten anlutena ikusten anlute, baita ere partaitetza baitugu TVPI katearekin anibidez. Da ura... non bai telebistaren... Sirbitzuri, baduzuek, bete zainal duzuena TVP-iren bidez, voilà, adri eskierak. Baxta idetza hori eskierak, sahtzen nalugu baknean, eta baita ere besti terribisteta, eta amaika terribista, goiena terribista, xaloa terribista, hartzen dituzte gure emankizunak. Beraz hori da teknika, eta igu eta berbera ez dakit, lauborz urten buruan, emanen dugu, ego e, e, gailu bat numbait, eta edatuko dugu, zentera hori izanenda gara johtan egin behar dena. Baina, voilà, gero, hori Gain, lohtu behar dugula atxikitzen, behar edakigu behar taldeko pertsonako talde bat behar dela eramaiteko egiten dugun lana gaur egun, eta hortan teknikariak baita ere beriziki animatzaileak jende batzuk direnak jendeekin lana egiten prestatzen emankizunak eta eta hortarako be, ipatu behar dugu gure aurre kontua eta beraz, be, diru publikoa haren eske gira uh, joiten gira hoien ikusterat, lan Hala, zen dugu ere, legitimitate bat irabazidula hori uh, urtez uh, kanaludek eta ludarek bideok senitzen duzue, hori? Ba, bai, zinez, urste uh, dut hori erbegira, uh, instituzio erbegira bai, eta izan um, gira ikusten bai uh, hiri erkargoa, bai inguruko autetxe denako arzen dira zuka egiten zinuen astapenean irudiak uh, ikaragarriko indaga duela eta zinez direla ldegunen zerbitzuko uh, eta egiten dugun lan, lanak erakusten duela ere eta parte hartzen duela ere orokorki herrialde hunen dinamikan. Beraz ustitut legitimitate hori lotu dugula eta momentu hotan ari dira ere uh, uh, Negoziatzen eh, eskualdearekin, baita ere estaduarekin, zeza egitura famatu horrekin, koimailako go, egitura horrekin. Eta, bon, ara, e, meki emeki, pausoz pauso, egea da, badirela, urteak lan hori abiatua dela, eta agian espero dugu aurten fruitu batzu emanen dituela. Eta bitarteko lan hortan ere biztan dena Euskararen erakunde publikoa, eta beste, bon egirallusatuko baina. Ba, denbora intzina baitua, bon, elkar lana badela euskala eta bidien artean aipatu dugu, azken uh, froga barda, bardakoa, eh? da bar dakoa ere, zeskena uh, arratsikoa, frantsaikolegi biltzarriko dena uh, bost Euskal, artian, eria, kaseta, mm, euskal uh, ixatiaka, Ixatiak. eta bidien artean, erria, kazeta, euskalea irtea, eta hitza. Hitza, iparaldeko mm? hitza. Ala eta hala en ustez ez ditutan zten geure barkatu ses bos t'accord dit eta bukatzeko eh ospatu baita be urte betetzea ederki urte belarun batean bada ingun bat antulatua eta birajainu hortaz be bukatzeko Beraz, bai, be, goizetan, goizetan gure kooperatibaren uh, nagusi egiten itenugu, behatzeak eta hame kakartian. Hame kontati goitiateak ateak uh, ditugu, beraz nahi duen ari, etorzen ari da diendeak, piska tailek moduan antolatuko ditugu sokoak, ikusteko nola funtzionatzen duen uh, materiala, muntaketa, grabazioa, eta beste... Archiboak. Archibo batzuk. Bizikiak <laughs> uker... gira, archibori, Archip... eta hor, uh, erramerdugu. Mi izbatez, ere, gure laguntzaile batzuek epastu dituztela horrena, Begiratzen Aztapeneko artxiboak, eta bereziki eh, Mikele Ramuzpek ere utzi zauzkigun sauz, uh, artxiboak, eta hor egindugu, ordu bat eta laurdeneko emanaldi bat, mila beratzen talarugu eta zazpitik, bimila bigarren urte artean, ziren uh, gertakari batzuetaz, eta uste dut batzuk uh, ara. Begiratuko dituzte la plazerekin, beraz ara, archiboak ere artean? Horira, aukera izanen da hori ikusteko eta gero uh, beraz egoerrit erditan ofiziala eta eta gero be, zerbait uh, diateko edateko, or, or bildu entzat, eta edateko urbildu diten eta jorsi segituko du piskatatzalea estapenean hiruak uh, voilà, lauak arte aukera izanen da, pasatzeko uh, gure ikusterat. Bidaraiko eriko etxearekin partai detzen antolatzen dugu eguna, eta ara, bizikiun Untsaginen alduten biziki untsaginen garazin, doni bane garazin, untsa eta biziki, biziki untsagira ere bidarrain. Arremanak, zeindu berdira, la razindu zupantzika <laughs> meitea. <laughs> untsa, mirasker -e zuri, simunkerrer ere bai eta bebe, segidezela ula ula, kan aldudek? Eta, eta gomita lusatzen dugula, etorri et gure ikusterat, sustengoaren beharra bat dugu, ere... Mirasker. -e mirasker -e zuri.